Mas olha o que Deus usou: caiu um g r a n z i n h o de uma semente, não sei como foi penetrando ali no túmulo, conseguiu entrar, e aos poucos aquela semente foi crescendo, foi se tornando assim um, um caule, e foi se formando um tronco ali dentro mesmo da sepultura. Eu vi essa foto, irmãos, eu vi essa foto, isso é uma história real. De repente, aquela árvore que é crescendo foi rompendo toda aquela sepultura. Deus usa coisas muito pequeninas às vezes para acabar com toda a arrogância dos homens. Esse homem que disse e fez isso não ainda não ressuscitou, mas um dia ele também terá que sair do túmulo. Para prestar contas a Deus. Então, amados, Deus não quer a nossa força, Ele quer que o Seu poder se manifeste cada vez mais em nossas vidas, porque não é por força nem por poder, diz a Bíblia, mas pelo meu Espírito. E você analisando na história bíblica, De homens que Deus usou, e até objetos e coisas assim. Você vê assim como Deus sempre pegou pessoas humildes, como o Davizinho, que eu já mencionei, lá no meio das suas ovelhas. O Amós, que era um boiadeiro, estava ali criando seus bois. O Moisés, que quando foi chamado, que disse: Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, manda outro. Zacarias que disse, Jeremias, aliás, eu, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor disse: Não digas não passo de uma criança, porque eis que ponho nos teus lábios as minhas palavras. Isaías que exclamou apavorado quando Deus estava chamando ele, eu, um homem de lábios impuros. Aí ele viu um anjo descendo com uma tenaz incandescente na mão que tocou seus lábios e queimou toda a sua impureza e passou a usar o Isaías de uma forma maravilhosa e poderosa. E assim a gente podia ir vendo na Bíblia, né? Muitos homens e mulheres simples, sem muita cultura humana, os discípulos de Jesus, simples pescadores, quase sem instrução, o que, que Deus fez daqueles homens? Leia a Epístola de Pedro e tu v a i ficar maravilhoso, maravilhado, mas como? Como é que esse homem, um simples pecador e, e pescador também? Pecador e pescador, né? Chegou esse ponto de escrever uma epístola tão maravilhosa. Deus transforma as vidas. E Deus tem prazer em usar as coisas quebradas. E esse é o assunto que eu gostaria de falar, trazendo uma ilustração. Alguns talvez já ouviram eu pregar essa mensagem, mas acho que muitos poucos. E é uma mensagem ilustrada. Eu gosto de ilustrar, porque ela mexeu muito com a minha vida. Num período assim que Deus estava me falando de consagração total. Eu passei uma fase na minha vida cristã assim, ó olhe para cá, assim: ó sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Até que um dia eu decidi, chega de viver levianamente a vida cristã. E dei um passo de consagração. Seguindo aquele versículo de Romanos 12, 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, Vontade de Deus, além de vidas humanas, Deus usou também objetos. E o Fábio vai colocando aí para a gente, falando um pouquinho. O que, que te lembra essa história? Aquela mulher que derramou não só o perfume desse vaso, que era um perfume caríssimo. Tanto que ela foi reprovada pelos próprios discípulos, para q u e esse desperdício poderia ter vendido e dado para os pobres. E Jesus censurou a atitude dos seus discípulos, dizendo que ela fez o que pôde, e o que ela fez será c o n t a d a para todas as gerações. E hoje, aqui, mais uma vez, alguém está contando essa história para lembrar o gesto cheio de amor d e dedicação. Eu creio que o perfume que ela derramou sobre o corpo de Jesus, além de estar preparando para a sepultura, acima de tudo foi um gesto assim de consagração total daquela vida. Porque ela estava fazendo o quê? Derramando a sua alma inteirinha, seu espírito, seu coração, sua vida. E ela foi tremendamente transformada por Deus. Leia essa história em Marcos 14. Outra coisa quebrada que a Bíblia nos fala são os cântaros. Essa história eu não vou contar toda ela aqui. Mas ela está lá em Juízes capítulo 7. Quem gosta de anotar e conferir em casa que aliás é um ótimo Ótimo exercício confira. Lá em Juízes 7. Está contada a história dos midianitas que estavam prestes a atacar o povo de Deus na época, o povo de Israel. E vieram aos milhares e acamparam assim, bem perto das, das cidades onde estavam morando os israelitas, que era o povo de Deus. Ele s estava m desesperado, s porque vieram muitos soldados, muitos inimigos que iam saquear as suas cidades. Aí Deus levantou um homem simples, um homem quebrantado, um homem quebrado por Deus também, moldado por Deus, que se chamava Gideão. E Deus deu para ele um plano fantástico, que aos olhos humanos Seria a maior tolice, porque o que o Deus usou ali naquele momento, não pode, só por um milagre mesmo. Usou um simples cântaro e uma tocha. E dentro desse cântaro, ou jarro, havia uma tocha. E com a outra mão, primeiro só o jarro, e com a outra mão, eles tinham uma trombeta. Aí diz que eles tocaram as trombetas e gritaram ao redor do acampamento, nas colinas, em volta dos inimigos que estavam lá deitados, e gritavam: gritavam Espada do Senhor, e, por, e pelo Senhor e por Gideão. E quando eles gritaram assim, eles quebraram com as suas próprias cornetas ou trombetas os vasos de. de, de, de os cântaros. E ao mesmo tempo, não sei bem como fizeram isso, seguravam as tochas. E como era na calada da noite, a visão que os inimigos tiveram, primeiro ouvindo o barulho das cornetas, das trombetas, e depois dos vasos quebrados, os inimigos achavam que os israelitas, no caso, estavam em cima deles para atacá-los. E diz que eles se acordaram apavorados e pensando que estavam em cima deles, foram matando a g e n t Os que chegavam ali do lado os que estavam mais próximos. E quando eles viram, eles tinham matado eles próprios. Milhares. O próprio povo dos Midianitas se matou um ao outro, pensando que eram os inimigos, os israelitas que estavam ali em cima deles. E aquele grupão lá, os 300 de Gideão. Imagina, né? Só 300 contra milhares e milhares de homens. Não é? Louvavam e cantavam a vitória do Senhor de uma maneira tão incrível. Qual é o capitão de exército hoje? Qual é o estrategista hoje que usa um método tão simples desse? Mas Deus sabe o que faz, e Deus usa coisas muitas vezes que nós não entendemos bem coisinhas bem pequenininhas. Pessoas assim, às vezes sem instrução, analfabetas, que envergonham os sábios. O Davizinho pegou cinco pedras do ribeiro e matou o gigante Golias. Moisés, com uma vara, levantava a vara e o mar vermelho se abria. A Bíblia está cheia de narrativas lindas. Sobre objetos e vidas que foram usadas por Deus. Mas que o método foi estranho, foi, né? Mas a vitória foi do Senhor, através de algo tão especial. Mais uma coisa, essa história vocês conhecem bem. Está lá em Marcos 2. A história do teto quebrado. As casas em Israel antigamente eram assim, ó. A gente ainda vê algumas fotos, né? Às vezes em revistas, na televisão, esse tipo de casa antiga, como era lá em, na Jerusalém Antiga, e ainda existem casas desse tipo nas regiões mais pobres, nas vilas mais pobres lá da Palestina e de Israel. Diz que Jesus tinha entrado numa casa dessas, e a multidão afluiu, a casa ficou lotada, E ao redor da casa tinha centenas de pessoas que queriam ver os milagres que Jesus estava fazendo. E aí veio dois homens lá com um amigo aleijado, numa maca, e não tiveram dúvida. Viram aquela escadaria ali, porque aquelas casas tinham esses terraços em cima. Subiram pela escadaria e fizeram um baita dano ali ao proprietário, né? Simplesmente quebraram e foram jogando através de cordas aquela maca que foi cair exatamente aos pés de Jesus. Aí Jesus disse para aquele homem: Filho, perdoados estão os teus pecados.、E、ele saiu pulando de alegria com a maca nas costas,、né? louvando a Deus. Por mais o milagre que Deus tinha feito. Uma coisinha tão simples Deus usou, né? Um teto quebrado. Para que o poder de Deus se manifestasse naquela ocasião. Uma quarta coisa. Os muros. Já leram essa história na Bíblia? Os muros de Jericó. Josué capítulo 6. Mais um método estranho que Deus usou. Mandou que o povo de Israel, que estava conquistando várias cidades, devia conquistar a cidade de Jericó, dando s e u s soldados e o povo todo seis voltas ao redor da cidade, que não devia ser muito grande, Não é? E que na sétima volta eles cantassem altamente e louvassem ao Senhor que Deus ia fazer uma grande coisa. Amados, quando a gente começa a louvar de coração, te prepara. Em vez de te queixar e reclamar, louva o Senhor. Porque através do teu louvor, da tua atitude de gratidão, que manifesta confiança na soberania de Deus, Deus vai fazer grandes coisas, vai fazer os muros de Jericó ruírem, vai fazer as montanhas serem tra transportadas, querido irmão, querida irmã. Não há problema tão grande que Deus não possa resolver. Nós cremos nisso? Amém? Eu creio num Deus que faz grandes coisas, e u tenho experimentado isso em minha vida. Mas a gente, irmãos, uma vez que já fomos tocados pelo Espírito Santo, temos que adquirindo uma sintonia fina. o u v i r essa expressão, né? Uma sintonia fina. Às vezes a gente liga um rádio velho, né? E não consegue assim, nem precisa ser tão velho assim, né? Até chegar ali, pegar e ouvir bem aquela estação. Está meio assim, cheia de ruídos. t e m que estacionar bem. Tem que acender uma luzinha vermelha ali no rádio, estéreo. Tudo mais, né? Até que a sintonia da música fique bem audível, bem bonita. Assim Deus quer que nós tenhamos sintonia fina com Ele para ouvir o Seu propósito para ouvir como é que Ele quer que tu faças agora. Que passo tomar? Que atitude de fé está exigindo esse problema agora? Em vez de ficar prostrado e desanimado, sintoniza com o Senhor. Busca ouvir a voz dEle. Uma vez um rapaz que trabalhava numa fábrica de gelo, já viram fábrica de gelo? Lá tem muita serragem, né? Muita serragem. E aquele rapaz trabalhava lá, junto com muitos outros funcionários. Enquanto trabalhava carregando aquelas enormes barras de gelo no meio da serragem, para serem depois transportadas, ele perdeu seu relógio de pulso. E não conseguia achar. Depois do expediente, ali ao meio-dia, Ele pediu até para os seus colegas de trabalho, me ajude a procurar o meu relógio. Os colegas não conseguiram achar. No meio da serragem ficou muito difícil, mas devia estar em algum lugar. Às vezes a gente perde uma coisa em casa, né? E custa achar.、Né? Às vezes até desiste. Aí a gente vai lembrar de orar, não é verdade? Às vezes logo orar, aí vai lembrar, Senhor. E、quando tu ora e busca, de repente tu acha. Estava lá naquela gavetinha, lá no fundo da gaveta. E esse rapaz, então, depois que desistiu da procura d a q u e l e relógio, era daqueles antigos que faziam barulho, né? Eu não faço. Os antigos que faziam barulho. Ele foi deitar um pouquinho depois do almoço. E quando ele estava quase pegando sono, ele ouviu um barulhinho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tinha a mão ali, era o relógio dele. O que que nos ensina essa ilustração? Te acalma, meu irmão. Não ande ansioso de coisa alguma. Por maior que seja o teu problema, não deixe as dúvidas atormentar o teu espírito, querido. Confia. Descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, e ele satisfará os desejos do teu coração. Amém, irmãos? Então, um dos melhores segredos da vida cristã é descansar nos braços do Pai. E quando você descansa, você vai ficar com aquela sintonia fina e vai saber exatamente O que que Deus quer da tua vida? O que que tu deves fazer? Como tu deves evangelizar aquela pessoa? O que que tu deves fazer para ajudar aquela pessoa? Enfim, em várias situações da vida, isso é muito, muito importante. Uma outra coisa quebrada, ou melhor, rasgada, as redes. Lembra das redes? Poderiam ler também na palavra em Lucas capítulo 5: Diz que os discípulos de Jesus pescaram a tarde inteira e não pegaram nada. Aí o Senhor, que sabe de todas as coisas, sabe até onde estão os peixinhos, disse para os seus pescadores discípulos: Lancem as redes daquele lado. Eles. Senhor, mas nós lançamos a noite inteira e não pescamos nada. Quem sabe Jesus teve que repetir, né? Lancem daquele lado. Ah, como Ele mandou, né? Vão fazer. Quem sabe foram m、um、e s e s sem muita fé, né? E disse que as redes se rasgavam de tanto peixe. Amém? Deus tem uma provisão maravilhosa de bênçãos para cada um de nós. E eu penso agora nesse contexto especialmente de vidas humanas, que Deus quer que nós levemos para Jesus. E nós cremos que esse ano nós vamos frutificar ainda mais, e mais vidas vão se converter vidas pelas quais você está orando. Faça uma lista de oração se ainda não está fazendo. Coloque pelo menos três pessoas que você quer levar para Cristo esse ano. Faça isso de verdade. E fica ali, orando, batendo a porta do céu. Batendo, batendo e pedindo que algo vai acontecer, nem que leve 40 anos. Eu orava há 40 anos pelo meu sogro. O pai da h e l o i s a Se converteu com 82 anos, velhinho. Aleluia. Mas se converteu. Isso vai acontecer com teu pai também, Maurício e m a r c i o Né? Mesmo em idade do meu s o n Deus fará se nós levarmos a sério isso. E nós vamos colher não só uma vida por ano, mas nós vamos colher. Eu creio ainda que vai vir um grande avivamento sobre essa cidade. Isso já está sendo profetizado. E v ã o vir milhares de vidas para Jesus. Amém? Nós não podemos nos satisfazer com tão pouca gente. Tem igrejas no Brasil que t e m 50 mil membros. Há muito tempo nós não conseguimos passar da barreira dos dois mil, sabiam? Porque entra gente, mas assim como entra também sai. Ou seja, a porta dos fundos continua aberta. Então, e s s e é um outro desafio para o presbitério de consolidação das vidas que Deus está chamando e que Deus está trazendo. Mas isso também é muito importante. Quem sabe a gente começa algo diferente esse ano. Havia anos aqui na nossa congregação que o nosso povo saía mais para as ruas. Às vezes a igreja toda era convocada. Vamos todos para o Parque Farropilha e fizemos um cultão lá que foi uma maravilha. E falamos com muitas pessoas, muitas, muita gente. Isso ainda acontece, graças a Deus, com pequenos grupos que. Querem evangelizar, que vão para as ruas, que vão para o centro da cidade, que evangelizam os perdidos, mas se todos, cada um de nós tomasse e levasse isso cada vez mais a sério, milhares de vidas serão salvas e as nossas redes estarão sempre rasgadas de tanto peixe que vem, amém? Vai acontecer no Jari Plínio, vamos fazer uma campanha agora no Jari. Agora em abril, o Ricardo esse mês que estava em Garopaba, está marcado para abril e estamos convocando qualquer irmão que quiser cooperar lá, que apareça, que fale conosco, porque queremos ganhar mais vidas naquele bairro. Rede rasgada, muros partidos, tudo isso é realmente muito importante, mas Deus realmente espera tudo de nós. Elias, vem aqui um pouquinho, faz favor. Eu vou fazer uma ilustração que eu gosto muito. Segura para mim. Uma vez, dois servos de Deus chamados Hudson Taylor e Charles Stout, que foram grandes missionários na Índia e na China, alguns já devem ter lido a história deles histórias que impactam. Eles foram visitar um pastor no interior da Inglaterra, e esse pastor era, ele mesmo, se intitulado um fracassado. Nem sabia levar vidas a Cristo. Digamos assim, era um religioso profissional. E, como ele era um pregador, isso fazia bem para o seu ego, que sempre t i n h a gente ouvindo. E outro, afinal era seu emprego, né? Ele precisava daquela grana para sobreviver. Então as motivações dele eram bem erradas. Mas que bom que ele estava frustrado, entristecido. E aí, esses dois servos de Deus, que Deus usou muito na Índia e na China, foram visitar este homem de Deus. Chamava-se F.B. m a y e r m a y e r E aí, quando explicaram para ele que Deus exigia uma entrega total, depois que aqueles dois servos foram embora, ele disse: Senhor, tu sabes, sabes como eu me sinto mal assim, e vendo esses dois jovens que vieram me trazer uma palavra que até me deixou envergonhado, eu que sou mais velho que eles, quero me arrepender da minha atitude. Aí disse que ele pegou o chaveiro na mão. E enquanto pegava o chaveiro, ele dizia assim para Deus, Senhor, toma a minha vida, entrega a minha vida a ti. Só que enquanto ele, um pouquinho antes de fazer isso, ele tirou uma chave, botou no bolso e entregou a vida dele para o Senhor. Vocês acham que Deus não viu? Aquela chavezinha significava um cantinho do coração dele, que ele não queria que Deus tratasse. Quem sabe um pecadinho escondido, né? Ou pecadão, não sei. Para Deus não tem diferença. Pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado,、né? Mas ele guardou aquilo. Alguma coisa que ele prezava muito. Uma coisa que ele não queria entregar para Deus. Deus viu aquilo e disse para ele: Meu filho, se não entregares tudo, eu não poderei te usar na minha obra. Aí ele se deu conta,、né? Pegou a chave de volta, botou de novo no chaveiro: Senhor, te entrego agora sim, toda a minha vida. E o ministério desse homem depois foi grandioso. Impactou muitas vidas e s e u s livros até hoje estão sendo lidos para a satisfação espiritual de muitos irmãos e irmãs em Cristo, inclusive traduzidos para o português. Agora, amados, não poderia te falar da, da figura principal de todas. Pode botar, querido Fábio. Não antes. Isto é meu corpo dado por vós. Por causa daquele pão partido. Por causa daquele corpo ensanguentado lá na cruz. Por causa daquela vida entregue por cada um de vocês. Nós estamos aqui. Amém? Ele deu sua vida por ti. Ele foi quebrado, foi maltratado. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Já pensou moído? Carne moída? Já pensou isso? Jesus foi moído de tanto que ele padeceu, de tanto que ele sofreu. Mas o próprio capítulo 53 de Isaías diz: Que ele verá. O fruto do penoso trabalho de sua alma. Quem é esse fruto? Levanta a mão, quem é esse fruto? Somos nós, amém? Aqui está o fruto de vidas que foram salvas por aquele Jesus que morreu na cruz, por cada um de nós. Amados, encerrando, volta para a primeira do coração, sabe? Coração quebrantado. Tem um versículo que eu gosto muito, lá de Isaías 57,15. Quero ler ainda esse texto para os irmãos, porque encerra muito bem a palavra que eu estou trazendo essa noite. Isaías 57, 15. Estão achando comigo? e n t ã o vou pedir para ler em voz alta. Porque assim diz o Alto, o Sublime, podem ler, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Isso é para ti e para mim. Esse Deus se fez carne, se tornou um pão partido, um cálice derramado por cada um de nós. E Ele quer habitar, como diz aqui, Ele que habita no alto e santo lugar, na glória excelsa, que nem precisava ter vindo aqui na terra, e ai de nós se ele não tivesse vindo. Jesus disse que no coração regenerado, eu e o meu Pai faremos nele morada. Amém? Então você, amado irmão, amada irmã, é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Diga isso para o seu irmão do lado. Você é morada de Deus. Diga para o seu irmão. Você é morada de Deus. Você é morada de Deus. Você é morada de Deus. Aleluia, Marcos. E ele vai nos vivificar. E ele vai vivificar o coração dos contritos. E vai poder usar os seus quebrados. Nós somos os quebrados dele. Amém? Glória a Deus, Davi. Vamos cantar de novo aquele cântico. Cadê o Davi? Já foi embora? Vai lá. O cântico do Oleiro. Você foi inspirada por Deus, viu? Você me tirou um texto hoje de noite que eu ia ler.、Não? No escuro, né? A Denise lê um dos textos que eu ia ler. Então não precisamos ler, porque fala do Oleiro. Que quebra as nossas vidas e molda esse barro, esse barro que agora é um vaso novo. Todos que querem ser de fato usados por Deus, queiram se levantar. Quem não quiser pode ficar sentado. Mas os que quiserem, sinceramente, c a n t e essa canção de todo o coração que é uma oração ao mesmo tempo e Deus vai continuar. Operando a boa obra que ele começou na tua vida. Amém. Faça dessa canção uma oração muito íntima com Deus. センヨ mais,、e mais Necessidade, vir aqui à frente mostrando isso, pode vir fazer uma nova consagração ao Senhor. Vem ajoelhar-se aqui. Deus está vendo o teu coração. Se você não se entregou a Cristo ainda, entregue-se agora. você quer acertar sua vida com Deus essa noite, acerte essa vida enquanto cantamos essa canção. Glória a ti, Senhor. Faz tua obra nessas vidas. Moda minha vida. Se houver mais alguém, pode vir à frente. ほんたてけ a v あか a s e んた、n d o a Tu a ほ o た t a ん e えぼあかだ vel perfeita m o l t a minha vida na tua vontade senhor diga com fé agora eu quero ser eu quero ser um vaso n o、novo. せんわぞ novo。Eu quero せんわぞ novo。おれ luís prossegue tua maravilhosa obra. Cada vida que está aqui, Senhor, cada criança, cada jovem, cada adulto, Senhor, prossegue a maravilhosa obra que tu começaste, Jesus. Amém. Que vocês possam ir para casa na bendita paz de Jesus, u m sono bem tranquilo.